Відповідь мовила щедра на усміх її Афродіта. «Ранив мене Діомед, зухувалий нащадок тідеїв, тим, що Енея намірилась винести я з бойовища, любого сина, що в світі для мене з усіх найдорожчий. Не між Троян і Ахеїв, страшна, уже йде колотнеча, вже і з богами». «Безсмертними битися стали, Данаї!» Відповідь мовить до неї Діона в богинях присвітла. «Стримайся, дитино моя, і потерпи, хоч і як тобі прикро! Бо й живучи на Олімпії, не раз нам траплялось терпіти від земнородних, заводячи звади лихі поміж себе». Тяжко й Арей потерпів, коли от з Ефіальтом могутнім в пута міцні його закували сини Алоея, в мідяній бодні сидів тринадцять він місяців скутий, так би й загинув там, мабуть, арей невситимий боями. Та Арібея прекрасна, їх мачуха, потай Гермеса оповістила, і викрав він з тої в'язниці Арея, Що знемагав уже зовсім, Знесилювши в путах жорстоких. Тяжко і Гера терпіла, Тоді, коли син примогутній Амфітріоній Їй влучив стрілою-тризубою в перса, В правий сосок, в ту жмить Охопив її біль нездоланний. Тяжко й аїд потерпів, між богами жахливий, стрілою, гострою, той же син Зевса, і до державного в брамі мертвих поранив його, і страшного завдав йому болю. Зразу ж до Зевса у дім він подався на вершину Олімпу, з серцем зажуреним, пройнятий болим, що вп'явся стрілою, в плечі кремезні його, терзаючи глибоко душу. Пеон, тольних, на рану насипавши ліків, затамував її. Та й від народження був він несмертний, несамовитий, зухвалий. На злочин він зважився безпечно, луком богам допікав, що живуть на високім Олімпі. Цього ж наслала на тебе сама ясного Афіна, Дурень він. Серцем своїм не знає того син Недовговічні всі ті, хто посмів із безсмертними битись. Не повернутись такому з війни, з бойовища страшного, Татком його не назвуть, на коліна сідаючи, діти. Хай же подумає нині ті дід, хоч який він могутній, а чи не виступить битися хтось і за тебе сильніший? А Геалея, донька Адрастова, вельми розважна, чи не розбудить вночі домашніх своїх голосінням за чоловіком ридаючи шлюбним, найкращим за хеїв, духом міцна Діомеда, дружина, в коней? Мовила коней? і руками її кров із правиці обтерла рана загоїлась їй і тяжкі заспокоїлись болі та додивились до цього богині Афіна і Гера і стали словами глузливими Зевса Кроніда дражнити так почала говорити ясноока богиня Афіна ти не розсердися Зевсе мій батьку за те, що скажу я. Знову намовила видно, ки котрусь захиянок, в стан перебігти троян, що страшенно їх так полюбила. Пестячи ту ахіянку, ошатну, напевно дряпнула пряшкою з золота руку свою делікатну богиня. Мовила так: "А батько людей і богів усміхнувся і, золоту Афродіту, покликавши, мовив до неї. «Доню моя, не на тебе воєнні покладено справи. Краще ти шлюби їднай, що плекають солодкі жадання. Це ж усе тільки арея, палково й Афіни турбота». Так між собою тоді про все це вони розмовляли.